د یمې ماری ملګری ناس دي یو ملګری ته ادس لا شو چنو دا سره فرقان قاعده دا مجلس نا تلل بغیر د اجازه تلیر نا نه جایز دا دې به ما خبر ولا بغیر د اجازه تلل مجلس نه پاتېدل بغیر اجازه نا کدا دا ته د مجلس کلاوسته ها پدیده تدباندی د طلاب او د علما او عملني مغزه کې داخله وشي کله کل دروز نه کله درې نه کله څلور نه اونې د تو د اړین نه ته استاد نه اجازهت غوښتل دا د پتو تصور کوم درازي حال کې چې د سور قرانه قاعده دا چې د بغیر د اجازهت نه مجلس نه نا تمن ناروا رزيعه درو حديث کوي بیا په آداب نه کوي بوخاري سبق کړه کوي دا عدد اعتقال اللهس <سؤال> کالا سبق سبقنی دی کتابن لپاره دی کتاب کې مداغه قزایرا استیذان المحدس له ما به حد له هغه به د څه هغه په زنی شي وشي شکول کې ما او استاد نه تا پوسکای د ذمات لري نو کله داسي یو کار کو کله به داسي دو کار کو او دا دروغنی دروغ چی یا د پکاون بالي لکالک دی استاد تا داس کی د وربول نه درغلی دروغ وای نو پجله نه لولې داسي ته دروغ نه ویلې بچو وای نه دا ته دروغ وای په اشاره دروغ زمندار دې دا حدث شو مجلس د مجلس علمي کې نه یا د جنين مز پر نه دي دا حدث نه شي نو په ځنیول او بار تلل نو دا خطيب په دې شیته حدث ولای شي او کدل فرد د حدث نو نه شي نو دې تا نارو په کزر ذکر وکړ چې کزر په قال باندې چې چې په اشاره قال رسول الله عزاد ذاتکم فی صلاتی کله حدث لا কীরتن استاو په ما دې کې فلیا خپل بیان فيه پوزېونیتی عامه قلب داخالو کې چې دې پوزنهوله یعنی پوزنه وین راغره نڅیر بچتا او د سماچی بیا دیږي چې نه داتې زم لري چې د قلب باندې رضاس مسجد بارنشی عبد الجلل دو ابن دادا خل الرجل والامام يخطب وبه قال حدثنا سليمان بن ابي قاره حدثنا محمد بن عامر وهو ابن جنان بن النرجان جايو والسماتي الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم قال قال قوم بركه اذا دخل الرجل لذا ما لك او ده احنا وصلنا البالي تحيه المجد طوقات المكروه وكم ند فقار او تحيه المجد قد دوران وخطبه دو كده فقار شوافي ودهنا للو بمثل كده تحيه المجد قد دوران وخطبه جايز اريد بار دليل اذا دخل الرجل والامام يخطب ان رجل جاء يوم الجمعه یو کسر آگه دی جمعی پو روز الله والنبی صلی اللہ علمی اقتوبو نبیل اسلام خطبوی فقالا السلحیت یا فلان ننکی اتاموز کرے قالا لا قالا قوم فرقع پاسا درکاتو نو ثبوت دو تحییت المجید فی دوران الخطبہ ده شواکعو ده حنابلو مطلق دے او چکه امام ابو داود رحمت الله علیه و مسلک الحنبلی دی بس ته عنوان قائم کړو نو د دې ګنجوابونه کوي یو جواب هاذا قبل الخطبه دغه نبی اسلام د دې کس پراتلو پوجبانی ان کتاه کړي وا سکو ټیکړو پخوت باقي نژای تاهل مجد او سکو د خدبکه دیم دلته علت دی کال دی بازار تا عریان بربنو انتاه د انملي ځانه آشوره चले کې خپل واقعي دا نو نبی له سنځن پاتا برکاته منځوکا نو منګرو چاندا ولا کوړو کوړو د جابې صلیتي د استار جابې نو نبی اسلام بیا غله چاندي پېټه ولا ور کړې جابې ولا ور کړې لوکان از بیا په دې علت نو ګور عبد الله بن مسعود روات تشو عبدالہیلیسو عبدالابن مسعود قربانی کې راځه تا علی عبدالابن مسعود تم ناراضه دغنه چې مسجد وکا نو په خبر په شوه چې علی ابن مسعود تم ور پتاو تا هو ته مسجد نه راکره اوبله د را روان دی نبی اسلام په مقام پته لګی را روان دی اصل لټه اپلال هیڅ تر پته ده کې موږ نه راکړه تاه یې نه راکړه نا اصله که افلان د دې تبو سمانه نبي اسلام عامدا قصدن په هغه باندې موزکول چې ملګریو غوړي شد د لاستونی ټول شلې د دې دي جميل دي بقاده چې ملګری ور سره تعامل وکي كون فرقہ نيي ابي قال قد تو محمد من مخرو اسمو الفني دائما مخسينو دائما علما قال انلامشان است زبان جان جوان و نبی صالح نبی هلاله رضی الله لو اصليت شيئا قال لا قال فصلي ركعتين تجوز فيما تركتك اوك مختصر وك ابي قال حدثنا محمد بن حمر و ابي کان بی بزازتاً عریاناً یا دنبیل اسلام خطبه درول یا قبل الخطبه واقعا اوز دا قده کلیشو کالا ازا جادو کمو والیمام یکتوبو یو تنرائشی امام خطبه وی فلیو سنجی رکعتین دا رکعتین دیو یا تجوز فی امام وز دا سلېک غد پانی خبر ختم شیدا خدای کليدا د دې جواب پکا نو ککاده کليدا خبر واحد دی اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلكم ترحمون قران دا و هنه یو خبر واحد دا معارض دا کتاب الله شي نم خبر واحد تر بسو کو قران به بند ک خبر پوسو یا به پوسو کنه دا قاعده کولیشو نو د قرانم قاعده ده کناځه قران قران فستمی امام خطبه وای خطبه کې قران اذا قران قران فستمیعو له نو قران مالک خبر واحد ما که خبر وایې چې تعویل کوي نو خبر وایې چې تعویل کوي ته قران وله معنی که ته وایې چې د خبر وایې نو معنی هوه قران د معنی پښې ته قران د معنی اذا يقفل المسجره قعتين ده خبر واحد اي معارض لكتاب الله بل قاعده المحرم والمبيح في المعارضه المبيح خلف ترجمه والمحرم لا تفي ني سواء ما بيش يديه قال حدثنا معاذ من صاينه النبي الظاهري هذا فقط الظاهري ده تخطي ركبه ناس يوم د یو شریع اراده دای دا د دا جمعې ماغذلا ده اول صف کې ادریه کم نو دل پکا دای چې د دا وقت ده جرازی گروشوزو مسلمانو پسوطو نو ده اقبی دناره ها وردین آغو شروطو نو با مستثناشی با جی شخصیار دا چه وی دا چه وی چه خلق چه اول صف ترا چه نو ده اغی لزای ورده ای خلقو راجه دی لیکن خلق تقدم باغبانه نخوش آده <آسفر>. انا دیت خلق په باری اخفیاره ای او مخیقی که مدان اروا زجر آغی <آسفر> ده پاره قننا مع عبدالعب بن مرسل صاحب النبی صلی اللہ ویمال جمع فجا رجل یتخطار اکاب الناس مخیزان رسول پسودون اخفیاره فقال عبدالعوی جا رجل یتخطار اکاب الناس یمال جمع عمی بیل السلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارضيتك تركنا خنقت عليك ارضيتك قد صافوا وقال ده وقت ابراغ لي ني باور راجلي انا اسمع امام يحيى عليه بال حدا محمد بن سوي انا عد ثاني الرجل ينعس والامام يخطب امام خطبه عدل تدن الليبري مسجد دنگشيري خوبولاتي مسجد دنگشيري عن عندنا مارق لا سمعت رسول الله يقول اذا لا سعادكم مسجد دنگشيري ديتا نسابو دي, دي بمجد فليتحول من مجلسه ذلك الى غيره ا المجلس بدل كي بل مجلس که بدل نکره و نتضرب و معذر بکنگه شی او دیمام پا خطبه بلی و پوه ده شی زاگ بدل که لیکن گوره دا حبوه مستانفه منوه پیوزه که ناس او داتی حبوه کهی خطبه پا وحکی منوه نو زاگ بدلو لکن زاگی بجایش شی زمان پا خبر پا د دا امام خطبه شروع کره نو حوای ممخ نه محتليونه ټیک لکن اوس نه حبوا کوي په دیزایې ناست ناس کوي دا من دامن را نو چې تاله خوب را ځې دیژ او ته وا که انځ کوونځ کې بهجا شي نه دا د غالیبال ایمامه په دا رح لا خپل مسلک بي مونږ د حبواای مستالفی لي وو نه تپدل د مکان کوونځ کې به کار خطبه خوبه کې بلکلو د خوبه اوریدل په قالوا كي نعوس وبل فتره سيدنا النبي ني سباوا من المنبر وقال حدثنا مسلم رحمه الله قال حدثنا مسلم رحمه الله عن جرير وهو من منبر قياده هذا وقت قال قال فيقوم اوصى ربي حاجه طلب يكون فايتلقى القراء اول حديث ما صدر لدي يادرون يا فاضلي الامام من المنبر امامو د منبر نه کوشي او سمنګری سمنګورو سره خبرې کوي یوه فاصله پمزد خطبه اپمزد صلات کوي دا جایز د امامي تکلم بعد ما اتر منبر دا عن ثابت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم لتوجه کوي ایمان به اسلام لیدو یَن ذِلو مِینَ الْمِمْبَر مِمبر نه پښو نو سره ګوران دي شو فل حاج چې په یوه حاج کې فیاقوم معه دا خبر بوځره دو اته یف جی حاج ته او دراجته کورګل سمه یقوم بیا په ارت ته مونږ وکړ ینه او اقامت نه چې څا سره خبرې جلګ دا جایز لیکن دا حدیث صحیح نه دی دا قبر د زمينه دا دا خبره دو د مسقط نموزده ابرواد مو فتر شو واشوی اقامت شو اپدی کوم لري خپل خبر پیش کړه نبی اسلام سره خبره شریو کړه نو بیا مونږ چې اقامت تا په مسجد باندې د موسکی فاصله ډیره شي نو تجدید د اقامت وکړه که فاصله کم هوا نو بیا د ما سبقه اقامت هغه موزه بار کافی کی لیکن نه د جمعمی ما کې ام د مبر نه کوتلل او چا سره خبر یا سرري دا نارواللي فاصله په می د خوبه او په په چلا دی و والېلا ب معروو داس چې قص ده دا د مل واقعې ده چ د ژمی مو سره لګولې ومن ادرك من الجماعه لو قدر دي قال خاتمه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك قد من الصلاه فقدرت صلاه من دی مدریګ د جمعې شو مدریګ د صلات شو نفس پاک شو اے حایزه پاک شو نابالغ بالغ شو نو فقد ادرک الصلاه دې مدریګ د صلات دې مد من ادرک رکعته من الصلاه چا شو منته یو رکعت لما زو الجمعي فقد ادرك الصلاه دي مدريت صلاه الجماعه يعني دي مصلوق شو دي وركات وركات امام سرومنت وركات نده منته دي مدريت جمعيده دي مدريت الجمعيده دي دي, دي, دي. دي, دي. دي وركات ورسوا تو او توقعك امام اومنت تو قاعده د جمعې فقاعده کې امام منت نتا د څلو رکعات دي دا مدريج د جمعې نه ری کوي امام تبر رحمت الله علی د امام ابو ش رحمه الله فقال باندې مدري کو قاعده في فی صلاه الجمعه مدريج د جمعې نه ان کدا قاعده کو منت نه دي مدريج د جمعې بنا د زور د نه کې بنا د د جمعې رکعاتین دي قالوا ما يقارب في الزواجه وقال حدثنا قتيبه التميمي قال حدثنا وهو رث ابن ابراهيم بن محمد لمن ان الله تبارك وتعالى قام في الجنه ووجبته سبحانه ربك على وعلى تحدث فجاء دا سرت لي امصاب عيدين يوم الجمعه او سوره غاشيه او کله کله د جما وقتون دوهځای شو ل په مو او د پختکیمو ما کېه سرتوننووي نلا قال ح قبي او ه صح ما جلله د عبدله جن ساه نامهشي نو د مض يا ترى هو بي رسول الله تبارك وتعالى عايش في سوره فقالك فقال كان يقع به هذا طاق حديث الغاشيه ده سوره الغاشيه بنبل الاسلام عليه قال حدا كان بي وقال دايما يعني احياء ابن دلال عن جابر بنني ثاني يجرى فصلى بنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه يوم جوده بقراءه سوره الجهاد وفي قصر هذه یا راجا کرونه د پهنا په ساده ساده خوابه را ته نه ان سره وکړه نو انکه قراته د ساعتین کونه علینا قوضه ملقو فذ قالوا غدرا فاین سمعه رسول الله صلی الله علیه وسلم انه علیهما جمعه ده ان ده صلی الله علیه و رحمه الله کی شرط جمع اپبل کی شرط منافقون قال فادر تابوره راهینن صرف ذکر پاروچو فقولته انك قرات بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة حضرت علي رضی الله عنه کوفہ کی دیو می مسجد اخزیل قولہ لغا تا شکم سورتنولست علی رضی اللہ عنہ په دغه سورتن بلست ركعتین د جماعته نو قال ابو ذر فني الله صلی الله علیه تعالی و ماذن به السلام او د دې رکعاته کې دا دوه سکتنې نه ان یخیاب نځای ان شاء الله تعالی ما دې فائدې ان زایدین اپ ان تمر سره جنډین هم رسول الله صلی الله علیه و سلم او دې ما دې صبح شود ربک على طه حديث الغاشيه في ركعتين سرتالا في ركعتين غاشيه ما بينهما ما بينهما ديرا بيد فحد ظاهر الحر الله صلى الله عليه وسلم في حجتي ما راى حجتي الرجل يتم بالامام وبينهما شدار زمنه الا حنافه تدا دی امام پچی ل امام پچی چوک موز کوي نو شخصی دی امام یا आवाज دی امام مختلفه رسیدل په کار وي اتصال په کار دی مرګه د سړک نهره دغه دا فاصله دانو په کار نقصان دی په خبره په شوي له لکه د امام دلته ده د وصفبل صفبل صفبل صف هغه دیوال <سؤال> تور شي ده نو دیوال <سؤال> نه ماورای کی د اتصال د صفوف په کار دی یوسف ابل صف ممزکی فاصله دناری د نهر وغيرها د شرق وغيرها نه ده په کار اتصال په صفوف کې په کار ده هر کلاج د احناف او قید دا ده اوس حدیث د احناف خلاف نه ده دا الصلات دا رجل یا تم و وبينهما جدار لکه جدار دیوالی لیکن شفوفه غو دیوال ته ورته دا دیوال نه پلو بل دیوال کې بیا سفنجوت شو د دې نارو تر مشرق پر جوشه سمزادښته نه نجدار چه نه جدار عائشه رجال نه جداره کثیره ده لنډه دیوال ده په پلانډی دیوال باندې صفوح کې تصالې نن داسې یا دځدار مراد حثیر ده په زړه نه د پوجو کې دا دیوال چې د اعتقاد په زړه دلته پیغمبر علی السلام درې ده دلته مرکه پرده ده دلته نور صفونه جوړ شو داسې جوړ شو داسې جوړ شو اتصال په صفوح کې راغی ها مرکه دیوالې او چې امامو شخصیت مرانه دي او داغه आवाज نشه رسېږي تبو وو کې تصال نظر راغله دا بیا غلط دی او دا حدیث دې مختزہ سره هیڅ نه صلی الله رسول الله فی حجره دی والناس یاتم نبی می‌ورال حجره دا بالکل ټک ده هم که څه ټول ادا حجره دی وا د دا دا دا او ورځه او اسبوع کې ته څلور ورځې نټیکو یاد د حجره مراده د حجره د اعتکاف د ورځې به وګورم شپه راځو کړو نو بیا د د پوجي حجره د د پرده دا نه پردل ماورا مقتدیان ته د بالکل ځای نه باوبخت راځي بار جماعت او به په محمد نور علي و سلام الله علیه دا ولا و الله محمد المزني قراءه تطوي الله الله عليه وسلم وجدنا تركني في بيتي سو شوفكم اعتدلوا برابر شفن برابر کے اہتمام پکار ع صلاهات بعد بعد الجمعہ سنن بعد الجمعہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کله حنبلی سره ده بل قائم کړو الصلاه بعد الجمعہ حنا بلا د جمعې د سنن قبلی بالکل قائم ندې حنا بلا بالکل د جمعې د سنن قبلی قائم ندې امام ابو داود کله حنبلی سره ده الصلاه بعد الجمعہ د مخکنه سنت نړوند مووالو احبر پوشو همبلی سره دکتل همبلی سره خلاص صلات بعد الجمع ایمان بخاری رحمۃ اللہ علیہ الصلات بعد الجمع وقبلها دا عنوان تا هغوري بخاری کې لاندې حدیث اړو ذکر کړی نه لري چې نبی اسلام د جمعې مآذل مخکنه سنت عنوان قائم کړه کله د حدیث نه ذکر کړي ما بوخاري اشاره ده امام بوخاري رحمت الله علی د ما سفخن سنتل د ما سفخن مذنه مخک عام مذنه کې سنن قبلی است یا ذورکاتا یا سلو رکاتا عندنا سلو ورو شوافه پنزباني سنن موکددوا ازم پنزباني سلو دي د عاشر لانا روایتونه تفصیل دي امام بخاری قبل ها وی اولا دا عبدالله بن عمر روایتا آغا دا سنن قبلی لواده نو گو امام بخاری رحمت اللہ لکھ سنن قبلی دا سلاة الجمعی قائل دے لیکن و قیاس بانی و قیاس بانی و نور ما اسبخه نونو بانی بخاری کے عنوان بغتے کام کرے لیکن لن جادیز وګره نه ذکرش ها حواله دی ورکړه عبد الله بن عمر پرواتانی رکه ته قبل صلاه ظہر نرکه ته قبل صلاه ظہر سنن راتبه دي سنن موکده دي حافظ ابن القيم رحمۃ اللہ علیہ ډیر صح شکار کړي صح شکار چې د نبی صلی الله علیه وسلم د زوال کې به تشریف راوړي وښیند زوال کې نو چې زوال کې د نبی اسلام مسجد ترات زوال سره مسجد ترات اوس موږ د ویل شویا کینانه نبی الاسلام با سنتونو مسجد کې کول یا دو رکعات یا سل رکعات بیا راته په ټیک کو زوال سره راتنه کوم ځکه کول هغه چې زوال سره راتنه به په مسجد کې نو کول منبر ته راته چې د سنت کوم بس دا خبر زماد دین و دین خو شي حدیث ماته معلوم دی دی نه ماجه ترمذی کې او سنن قبليه وغیرہ اگر حدیث ماته معلوم دی لیکن دای په تایم رحمت الله علیه تغشکار جواب اگر ما سړی طالب اوس دې عالم شو من عبد الغفور وی دا کندار عبد الستم نه من سبغ ویږي خلاص نو دیوال چې دوون د خو پهې سر نه خلاصږي پهې سر خلاص شو چې نوبی د السلام ې زواال کې مجد ته راته نو چې کور چ مو سنت کړی دی ف دا دا ممنتویل کو چې کور ک نبیې لا دوهرهات یاستلو ورکات خو زواال سره راته نو چې کورې پاتې شوي سکل پهلارکیون نه کړی بیار نمبر تههتللی نو سنن قبلیات دیکی دیر زور ملگوی. پوشید. تیگ دا ترمیزی روائد دیر نمازی روائد دا دا النور دا ماتفقن سنن قبلیات دا مونت مارم دی. او سا حایدی نمازی روائد دا راوی انتحای کمزوره لی. نو دا لو اشکال دیر یقینات. سننن قبلیات لی سلاة الجمعہ. منگه کولا که من بخانی قبل احیلوان کاشکلی په قیاد دا سنو نزاریه و باندی لیکن مستقل ده ابن اقایم رحمت اللہ حالی ده دیشکال جواب بکارده زوال سرنه بیلی اسلام راسه او سمه حرمینی که د دا جمعی پروز بانی آغیشل کل موقع لواسه زوال وشی زوال سره ادریهی نو منگه دوره کارتا موز په پا گرانه باندی کم دیت پا مشکله باندی بځای خپلې خطبه شروع کړي، خپلې خطبه شروع کړي نه بیا غوړتړسته نه څه پوری کړي. واش نو قرآن اوریدلو پکاري. <تصفح> الصلات بعد الجمعة امام بهدافو مو ستکل عنوان قائم کل بعد الجمعة بغوې چې قبل الجمعة سنن د شرکت ده. فی یوم الجمعة. عنافیان ابن عمر را رجولن یسلی رکع تینیو ملجمع کی مقامی فدفعو وقالاو تسلی جمع عربات دو عبدالا بن عمر اولیدل یسلی لرائیو سلی رکع تینیو ملجمع مقامي مقامی دغت جمع مضمو کرو سلامو کردونو بس تا قضائی کی بیاد درکات فدفع ملك ود جمع مصبرقات ديت تسلول کيت وکاله تسلل الجمار 4 وقال عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ركعتين وكفور کې يعني سننه بعديا ركعتين پروا دخه خیال کوي ركعتين وایه پاک دا فله رارسول الله صلهم ته په خلکو باندې اشتبا راولی چېته سلو راکه کو یا کم کمم که کور تنزی نوم په غځای بدل کاغ ل دا کې کې نه که نه د دوه وکه خل ما رهاک داړ س جوات به راکات را دی خبره یا کمز کمم کې او په سنوو کلوګ فاصلو په ساعته کا نه دوه کاوکه بیا فورونې دوه رک نورته فضه لرجعدت انا حب الزيوقه ام ابي قال حدثنا وصدق حدثنا اسمعنا قرأ أخبرنا أيوب الله في قال لنا انه ابن عمر كان ابن عمر يتي الصلاه قبل الجمعه ويصلي بعد ركعتين في بيتي بس عبد بن عمر حدثنا عبدالله بن عمر فدي رواية بانده ركعتين قبل صلاة الجمعة إمام بخارج رحمة الله عليهم قبلها ركعتين وذا حدث مرفو باشي تده عبدالله بن عمر عمل باشي ركعتين خبره ده حق ويل فكار وشي قبل الجمعة ويلس اللي ركعتين في بايتين هذا يتيل الصلاة قبل الجمعة ويسلي بعد ركعتين حبدالله بن عمر رضي الله في بيته ويحجز أن رسول الله كان يفعل ذلك نبي الإسلام قولوا هذا روايط بان لي دو إمام بخاري قبل آجكم وعنوان قائم كري فدي عنوان باني قائم رزي عبد بن عمر بیا نسبت تا کوي نبي عليه السلام دا څه کول خو عبد الله نو خپل مشکل خپل ځبه نه پاتې کیږي تاویل دغه یو روایت باندې عمل کول شو یې نه سننه قبله مون کو د جمع لیکن عبد بن عمر پدې fejl باندې او د عبد بن عمر پدې حواله باندې صلی الله علیه و دغه شي کول ذيه قال حدثنا حضر علي قال حدثنا عبد ربح قال وما ابن راجو في <تصفيق> جبيننا خالد بن يزيد ابن امرو اختنامير يسالوه شيئا من معاويه بن سراجه بقال معاويه بن سراجه وفارث الله عز وجل في مخاوف فبلت برماده قرار صلى الله عليه قالوا تعلموا ترى ايها فلا تكلها بالصواب حتى تكلموا تخفف النبي الله صلى الله الجبير ارثويله صاحب بن يزيد بینه اڅتن مې یتلو عن شين رامینو معاليه خصاله د په مځ کې دنيرمالیا دغه تخبري وشوي اغه مونته وایې قال صلیت ما جمعه في المقصوره ما امير معاليه ضلعو شراب په مقصوره کې موځو کړو دا مقصوره دا ځای مقصوره ده دلته امام خشی یو دنل ګلی نورو پسی ودری دی پښې انور صفو ور پسی یو شدې ته مخصوره و امیر معاویه جلل الله نو خپل حفاظت د پاره په پا مسجد کې مخصوره جوړ کړو چې هغه را نیول زتا وای ز چې څوک دمکی ور کې نه خپل حفاظت پکارل پښې ټوپه ګرځي بل تکه خپل حفاظت ته نو خبر نه امیر معاویت دن پر مقصرک و مذکول یو دو منگری پر سرود لیتا نو فلمان صلیم تو قمتو فی مقامی ما سلامو کردو دل فارز اگر پاکتو فسلیتو فلمان داخل آرس را علیہ لا تعد لما صلیم تا تم اذا صلیت الجمع فلا تسلی بسلاتن جمی مذکڑو بیا ور سره مستصل مزمن کو تقلم حتا تکلم څخه خبر یو کا یادو ځنه وځه لکه فائنل نبی الله امر بلی ذالک لا توصل ثلاثهن بسلاتین حتا يتكلم او یفرو یوت مزا بل مزمش کې اتصال نه پکار څخه خبري پکار دی دا جدا کېدل دا غزا دی پکار مخصره کېدل درکا تکړم مت حاصل کای زای بدل کا یا خبر اچلو کا نو بعد الجمعه الصلاه بعد الجمعه ي قال حدث محمد بن عبد بن رضه قال انا حدثنا عن النور قال كان ذات كان ذات بن عمر لو فصل الجمعه جميع مذي كرو وتفادا ما يمي مذي كرو مكه كيو لکمخی بوشو فصل اللہ رکع تینو بیاسمہ ساقات دامہ فصل اللہ اربعانو سو رکع دا دا پکور کے دا بعد الجمع رکع تین مجید کے مکہ کی مزکر عبداللہ بن عمر رکع تین رکع اربع رکع دا اشفق رکعات دا عبدالله بن عمر پا عمل بانتابیت دی لیکن تقدم دا رکعتین پا اربع رکعات بانتابیت دی خبر پوشوئی نونگ آم تقدم دا اربع رکعات پا رکعتین بانی کو حالانگی دا تقدم دا اربع رکعات پا رکعتین بانی دا عبدالله بن عمر روایت گروشت دی چاسر جنگ نکو خو لیکن طریقہ اوندگا دا دا تطور درکاتین پر برکات باندې ترکه مسجد کې کوي هغه کوکور کې کوي درکاتین کېږي فصلى اربع واذا كان بالمدينه مدينه ته نصلى الجمعات مرجلا پتي فصلى رکاتین ولم يصل في المسجد واستالبالو کور خوشته دل جمعې دې نو جمعې ته تقدم او ټول لري نو کوته دلته کور کړه کاټه دی خطرې کته غره فَقَ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ پار كَاتَ تَكَاتُونَ دَرَکَاتَین او فِل بَر رَکَاتې بس دا کافی ني ابي قال حدثنا محمد بن يونس قال ابي قال حدثنا زهير وهو يقال حدثنا محمد سويد بن صراح حدثنا ايضا هذا الذكر يوم قال النبي ابي ابي حديثه رضي رسول ما كان فصل بعد 40 قال فصالي حبي يابن من كان مصليا بعد الجمعه فليسمي او دور لاانو پروې سلوو ذا لا ما فصللو بعد اربانانه فقالې یااب نه یا فینسللهته ف م جه کامهتل منزله بیا دا فورته راستلو لو دا کافی فصل دکنه د دو موزونې کې فصل په کار د فصلو د جمعمات د شی کور ته ځ خو فاصله نو اور جللال پروردگار کی اربع رکعات داغنا برہمر پروا کے رکعاتیں کھلی بیٹہ اشپاک رکعات الملجد وتقدم درکعاتیں کو اربع رکعات <تصفيق> عليه فارق بنا انا الله ان عمر يسر و بجوده فيا بعد فما زع المصلى الذي صلى في الجماع قليلا غير كثيرا اقكم ذيك تجمي مسكراغنا لك به تب شدسي فائر كركعتين دركعت بهوكم ثم يشي انفسا من ذلك بالك نور ابلبل نو به فائر كوار بركعت قسم در رکاتین پو اربع رکات عبیت دوارو رکاتین اربع رکات کی فاصلہ انفصہ قلت اللہ حتا کم رائت نعمر یتنا وزاری قولا مرارا جیو ظلن سو ظلن ملی دلی